Привіт, друзі. Ви на каналі Торохтушка. Сьогодні продовжуємо читати з вами книгу Нетотешній Оксани Сайко. Посилання на першу частину ви зможете побачити в описі під відео. Сучасна книга, яка написана дуже просто та цікаво, де розповідається про годинникаря, дивака, самотника. Найкращою підтримкою для мене буде ваша підписка на канал та вподобайка цьому відео. Пишіть коментарі з вашими враженнями від цієї книги. Мені буде дуже приємно їх почитати. Що ж, починаємо? Не серця і не ображайся, торкнулася його руки, від чого він здригнувся і на крок відійшов. Я страшенно не люблю прощань, хоча попрощатись таки треба було б. То ти прийшла? Спитав, немов не розчувши її слів. Немов бажав ствердити той факт, бо ніби і не вірив у те, що бачив. Просто тебе побачила на вулиці і пішла за тобою. Сама не знаю чому. Вірка всміхнулася і стенула плечем. А чого такий насуплений? Ти з часом не думаєш, що я невдячна? Невдячна? А за що ти б мала бути мені вдячна чи невдячна? Спитав, не зрозумівши. Вірка засміялася. Ти, як завжди, такий дурник. Дав мені притулок і питаєш, за що мала би бути вдячна чи невдячна? Але ж я розплатилася з тобою тямаш. Такі послуги тепер не дешеві, то, гадаю, тобі нема за що ображатися і так супитися. Він мовчав, тільки дивився на неї. Від тих слів йому стало боляче, та вона не могла того знати. Ну, припини! Закопили в губу, не середа на п'ятницю. Вона знову торкнулася його руки. Ти ж не маленький, розумієш, що довго це не могло тривати. Не могла ж я продовжувати в тебе жити. «Не могла», – повторив ствердно. Але ці слова пролунали як запитання. З нудьги день перед тим я вперше вийшла на вулицю. Зітхнувши, провадила Вірка, зустріла його. Хоч віриш, зовсім не думала, що це станеться, і дуже злякалася. Але він сказав, що пробачає мені, що не треба буде віддавати йому гроші, якщо повернувся до нього. І я подумала, що для мене це найкраще, що може бути. Не кожен схоче перейматися повією. Принаймні, тепер у мене є житло, їжа і одяг. Він охороняє мене від покидьків, бо ж такі свині бувають, що можуть і не заплатити. А з ним безпечно. Він не дасть мене образити. Як бачиш, не все так погано. Ти любиш його? Спитав він. Вона знічено всміхнулася. А він так засміялася. «Люблю? Колись, напевно, ще так, а тепер?» «Не знаю. Він мені просто потрібний. А це різні речі». «Потрібний. Іноді це так багато». «Припини, я не хочу це обговорювати». В її голосі почулися сердиті нотки. «Я зрозумів. Ти прийшла не для того, аби повернутися», – промовив він. «Повернутися?» А для чого б я б мала повернутися? Здивувалася вона, чи просто вдала. Він промовчав. Лиш важко зітхнув. Але, здається, вона зрозуміла, що він мав на увазі. Не треба більше тих розмов, чуєш? Різко заговорила. Мені подобається моє життя. А що ти хотів? Кохати мене? Одружитися? Боже мій, як смішно. Жити в цій халупці і латати панчохи замість того, аби щоразу купувати нові? Знаєш, це мило тільки на кілька тижнів, але не на все життя. Замить голос її знову пом'якшав. Вона говорила немов утішала його, немов несвідомо загладжувала якусь провину. І він відчув себе так, як, мабуть, почувається невеликовно хворі, коли від них намагаються це приховати. Хоч вони всім своїм нутром відчувають правду. Ось така я, як бачиш, і нічого з тим не вдієш. Але, думаю, тобі нема на що нарікати. Між нами все ж було гарно, правда? Тому не маєш права на мене ображатися. Я багато чого тебе навчила. Тепер з дівчатами у тебе не буде клопоту. Тобі тільки потрібно бути розкутішим і сміливішим. І ти обов'язково одружишся, чуєш? Одружишся, але з іншою. Ти зовсім не розумієш. Чого я не розумію? Себе не розумієш. Колись ти захочеш чогось справжнього. Вона сумно всміхнулася, не роздратовано, а якось навіть по-доброму чи радше поблажливо. Ти хочеш додати, але буде пізно. Пізно? – перепитав він. А що таке пізно? Нам завжди здається, ніби щось є для нас пізно. Чогось не встигаєш нас догнати. Коли надто зважаєш на час, його завжди не вистачає вчасно, невчасно. Ці намагання відчути час збивають з пантелику і змушують шкодувати за ним. Але чи варто шкодувати за часом? Адже він так чи інакше невловимий, байдужий і невідчутний. Він часто дурить нас, жартує, глумить і кепкує. Він хапає нас у тенета омани, що нібито він у нашій владі, і ми можемо вчинити з ним що завгодно. А він слухняно чекатиме нас і скорятиметься нашим бажанням. А відтак, у якийсь момент, раптом відпускає, знімає з очей полуду і лякає відчуттям швидкої неминущості і розумінням чогось марно втраченого. Через те і виникає в нас відчуття провини і муки сумління. Ніби щось є для нас запізно, і ми самі спричинились до того. Але то час веде з нами таку гру, і його важко збороти. Не завжди вдається стати в цій грі переможцем. Ніколи не треба вважати, ніби щось є запізно, навіть якщо це і справді так. Ти говориш іноді так незрозуміло, сміхнулася Вірка. Але я рада, що ти не засуджуєш мене і не зневажаєш. Підійшла до нього і обійняла. Заплющивши очі, він знову вдихнув її запах, що на мить запаморочив йому голову і промайнув солодкавим спогадом їхньої близькості. «Чи варто мені тебе чекати?» спитав Ледь чутно. «Чекати?» «Е, ні. Якраз цього й не треба робити. Ніколи не чекай мене і не маєш жодних надій. Можеш лише згадувати про мене, от і все. «Пообіцяй мені це!» «Обіцяю!» Промовив немов самим лише подихом. І відчувши, що за хвилю вже не зможе стримати сліз, швидко пішов у хату. Минали дні, і він ще раз більше усвідомлював, що йому важко стримати свою обіцянку. Не міг нічого вдіяти із собою. Заглиблювався, мов, навіжений у роботу, працюючи мало не до ночі. Хоч уже давно не мав від того жодної відради, Довго букав містом, обливав голову холодною водою, а якось навіть спробував забутися алкоголем. Але це не принесло жодного полегшення, окрім ще більшої гнітючості і головного болю вранці. Годинники бамкали, відлічуючи час, який забирав у нього кожну хвилю, але залишав ті ж самі відчуття і неспокій. Саме тому і зважився якось зупинити всі свої годинники чи то з чи з пересердя. Відтоді його чекання просто набуло тиші і стало ще нестерпнішим. Тоді в нього і з'явилася думка, щоби позбутися відчуття очікування, потрібно позбутися відчуття часу, звільнитися з-під його влади. Адже всі людські сподівання і прагнення якимось дивним чином зумовлені відчуттям часу. Він ураз зрозумів, що то тільки час надає очікуванню, та бажанню сенсу, навіть якщо жодного сенсу в цьому нема. Завжди ті речі, що оточують нас, якими живемо, найбільше наповнені часом. Ним переповнений будинок, в якому він мешкає, годинникарська майстерня, оті вулички міста, якими довго букає самотнім. Усього цього потрібно було позбутися, щоби нарешті відчути полегкість. Я не буду більше працювати, – сказав він одного дня старому годинникареві. Той лиш важко зітхнув і, трохи помовчавши, витер з кальця окулярів і промовив. Що ж, напевно, тобі потрібен час, аби навести лад у своїй душі. Але я буду радий, якщо ти повернешся. Дай Боже, щоб воно так сталося, і чим швидше. Мені не потрібно ніякого часу. Я не хочу ніякого часу. Випалив він Тільки не намагайся тікати від себе Кинув йому на майстер Того ж дня він зайшов У крамницю до Онисима Той, як завжди, стояв за лядою І величезним ножем рубав шмат м'яса Його білий фартух Був у червоних цятках По дерев'яному над яким кружляли мухи Цівками розтікалася кров На доброму щекастому обличчі Онисима З'явився новий вираз На ньому застиг байдужий, нудний та одноманітний час. Але побачивши його, Онисим усміхнувся і заходився жваво розганяти надлядуї мух. Здоров, давненько не бачились. Може бажаєш свіжого м'яса? Він заперечував, похитав головою. Я прийшов попрощатися. Попрощатися? Ти кудись від'їжджаєш? спитав Онисим. Щось схоже на те. Погодився він. «А куди ж, якщо не таємниця?» «Не таємниця, але я й сам ще того не знаю». Не сказавши більше жодного слова, він вийшов із крамниці. У неї ж здивовано стинув пичем. Довго вештався містом, міряючи кроками вулиці, розмірковуючи в голос. Перехожі зупинялися, озиралися вслід і всміхалися, вважаючи його диваком або на підпитку. Без мети заходив у крамниці І навіть стояв у чергах без жодного наміру Споглядаючи довкола себе людей, які метушилися Поспішали щось купувати і йшли геть Женучись за часом, що завжди кудись поспішав Не встигали просто жити І тривожно дивувалися, що того часу завжди їм бракує Коли ж продавці запитували, що йому треба Зніякого усміхався Перепрошував і швидко йшов, хоч нікуди і не поспішав. Отак, тиняючись вулицями міста, він узявся рахувати будинки. Налічивши їх сорок, збився з рахунку. Раптом почув незнайомий голос. «О, як добре, що я тебе впіймав!» Позаду нього стояв здоровило, що мав, мабуть, до двох метрів зросту, і посміхався, але посмішка та була ані доброю, ані привітною. І це колись його б насторожило, а тепер йому було байдуже. У майстерні сказали, що ти вже там не працюєш. Почав здоровило. А вже ж, я вже там не працюю. То маєш знати, що той годинник, який ти лагодив минулого тижня, знову бреше. Кажете, бреше? Нема на то ради. Час іноді полюбляє нам брехати. Тяжко зітхнувши, відповів то ти надумав гумитися з мене. Скипів здоровіло. Що ви, аж ніяк? Спокійно заперечив він. У мене й на думці такого не було. Я взагалі не люблю жартувати, навіть не вмію. Ах, ти ж худобо! Взяв гроші, годинника не відремонтував і насміхаєшся. Маєш мене за ідіота? Я тобі зараз покажу, як з мене гумитися. Узявши за маринарку, Здоровило притяг його до себе і з сили заїхав йому п'ястиком в обличчя. Не втримавшись на ногах, він упав на брук, відчуваючи, як із носа потекла тепла цівка. Якісь дві жінки, що стали свідками цього, злякано скрикнули і кинулися тікати. Здоровило бив його лежачого ногами, поки не помітив, що він зовсім охляв. А відтак знову притяг до себе за маринарку, обшукав кишені, Знайшов гаманець, витягнувши гроші, швидко сховав їх у свою кишеню. Ось так знатимеш на майбутнє, як ошукувати людей, кинув йому порожній гаманець. Якийсь час він лежав, скорчившись від болю, що принизував усе тіло. Дивувався, що навіть не чинив опору тому недоброму чоловікові, чи то від того, що зовсім не сподівався на таке, чи тому, що весь день був якийсь Замислений і млявий. Дивувався, що не відчував жодної злоби чи образи. Може, нарешті час його потрохи відпускає? Дивлячись на небо, що своє його лобінню, в якій ховалося сонце, сліпило очі, намагався згадати, скільки отих будинків устиг нарахувати. Тридцять чи більше. Тротуаром зрідка поспішали перехожі. Не звертаючи жодної уваги на нього Ніби там його і не було Але його навіть тішило те Що ніхто його не помічає Не займає Що всім до нього байдуже Тільки якась жінка З невдоволено опущеними кутиками вуст Щинила на всю вулицю Лемент Ви тільки погляньте, людоньки Що ото робиться Нема життя від тих пияків Уже на вулиці розляглись Ніби у себе в ліжку порядним людям навіть прийти ніде. От не потріб. Нарешті, насилу звівшись на ноги, намагаючись не перешкоджати людям, поволі пошкандибав, не розбираючи дороги. Якийсь чоловік, схожий на жебрака, від якого нестерпно тхнуло сечею, співчутливо запропонував підвести на своїй тачці, в якій возив якесь дрантя. Бачу, тяжко тобі йти побитому. Хочеш? Завезу тебе куди забажаєш, тільки, звісно, за якусь платню. Сьогодні задурно нічого не буває. За платню, на жаль, не маю ні копійки. Щойно в мене відібрали всі мої гроші. Ну, тоді дай мені щось. Може, ось це? Чоловік тиснув брудним пальцем на годинник на його руці, про який він чомусь зовсім забув. І той собі нечутно цокав, хоча всі годинники в його хаті вже давно мовчали. «Ти хочеш годинник?» – перепитав він. Усміхаючись беззубим ротом, жебрак закивав головою. Він розтибнув ремінець і, знявши годинник, простягнув його жебракові, відчуваючи неймовірне полегшення. Саме в такий спосіб, позбуваючись улюблених звичних речей, він потроху і позбудеться відчуття часу, а з ним і чекання. Жебрак приклав годинник до вуха і, гигикнувши, заховав у засмальцьовану довгу маринарку з чужого плеча, що була й не до колін. А думав не даси пошкодуєш? Ну то можна тебе за цей пригостити. На, ковтни, полегшає. Жебрак вийняв з тачки розпочату пляшку горілки і простягнув йому. Тільки багато не пий, ще мені залиш. Він зробив кілька ковтків. Горілка обпекла горло, перехопила подих, але від того він ніби й справді відчув полегшення. На хвилю жебрак брак відібрав у нього пляшку. Ну, то залазь і кажи куди тебе вести. підігнав його нетерпляче, тримаючи на поготові тачку. Вези до моєї матері, промовив він. Хочеться її побачити бодай здаля, перед тим як піду з міста. Я покажу дорогу. Уже сутеніло коли вони підійшли до будинку, де мешкала мати. Отут він мав намір постояти біля брами, як завжди, вдивляючись у вікно кухні, що вже світилося, намагаючись розглядіти її. Аж ніяк не сподівався на те, що саме тієї миті надійде сторож. Але іноді час немов навмисне нанизує неприємності одну на одну. «А то, що таке?» – скрикнув сторож, Щойно підійшовши і побачивши його на тачці з розпішеним носом, у забрудненому дорожним пилом одязі, ще й у товаристві жебрака, від якого нестерпно смерділо сечею. Якусь мить сторож стояв із роззявленим відподив ротом, наче не тямлячи, що діється, і не знаючи, як це пояснити. Тим часом жебрак, збагнувши, що йому час вшиватися, почухав потилицю і струснув тачкою. «Ну то що, приїхали, а тоді вилазь!» А відтак, поважно витягши з кишені годинник і поглянувши, котра година, скрушно похитав головою і далі поволочив свою тачку. «То ось до чого ти докотився!» заговорив нарешті сторож, трохи оговтавшись і вже смакуючи кожне слово. «До чого докотився?» «Бідолашна мати!» Так пишалася своїм сином. От бідолашна, а син – оно, що виробляє. Вона й уявити собі не може, сердешна. Стільки всього пережила, тільки тієї надії і мала. А син спутався з пияками і топиться в горівці. Ще якусь хвилю сторож притсмокував язиком, криво посміхався, скрушно хитав головою і зітхав. Але згодом, мить помовчавши, заговорив уже по-іншому, примруживши очі з певною настороженістю і підозрою. Слухай, а ти взагалі чого тут? Чого прийшов? Напевно, грошей нема? Нема, зізнався чесно. О, воно що? Так знай, і в нас їх так само нема. Умів пропити, умій тепер заробити. Ось так я тобі скажу. «А матері навіть на очі не показуйся! Не роби їй сорому! Оти йди собі, зрозумів?» «Так, а вже ж!» Слухняно погодився він, кивнувши головою. Тієї миті з хати визирнула мати. Мабуть, помітила з вікна, що сторож із кимось розмовляє. Та в сутінках іздаля не впізнала його. «А хто це прийшов до нас?» – запитала з порога. «Ти якийсь волоцюга!» шукає, де самогону купити». Збрехав, навіть не моргнувши сторож. «То жени його! У нас самогону нема і не буває!» гукнула мати. «Ну, чого ж деш? Іди геть!» зашепотів сторож. «І не ганьбися!» «Так, звичайно. Тим більше, що я вже її побачив, як і хотів». Пробурмотів він і поволі почвалав додому. Прокинувся із самого ранку, тільки на сонце торкнулося шибки вікна. Сміхнувся думці, що відтоді, як годинники його замовкли, будили його то сонце, то вітер, то чиїсь поспішні вранішні кроки по бруку на вулиці, то голоси, то звуки нового дня, а то і владні думки, яким не терпілося бути промовленими його вустами, щоби почуватися не такими самотніми. усміхнувся думці, що йому тепер не потрібно нікуди поспішати, а отже, не потрібно наздоганяти час. А коли не поспішаєш за часом, то не переживаєш, що його згаяно. Людині, позбавлені відчуття часу, завжди легше. Випивши горнятко кави, він заходився знімати зі стін годинники, що висіли, як німі музейні експонати, позбавлені свого призначення, а отже і сенсу. Навіщо тепер вони йому? Він засміявся, гостро відчувши всю їхню безглуздість. На спорожнілих стінах стирчали лише цвяхи. Від того кімната здалася йому непривітною. Вона втратила затишок. Але навіщо йому тепер той затишок? Позбиравши годинники в мішок і закинувши його на плечі, вийшов із дому і попростував вулицях без жодної мати. Мішок був важким. І якби в ньому були не годинники, а якийсь мотлох, він би залишив його просто посеред вулиці без найменшого жалю або пожбурив на смітник. Але в мішку були годинники, завжди для нього немов живі істоти, тому так чинити він не міг. Так само, як не зміг би втопити сліпих кошенят, ті годинники були єдиним скарбом. Довкола них колись снувала його самотність. Хоч як би там було, вони ще можуть стати йому в пригоді. Хай навіть мовчазні і змертвілі. Здоров був побитий. Раптом хтось йому гукнув посеред вулиці. На порозі хлібної крамниці зі своєю тачкою сидів знайомий жебрак, млявожуючи шмат булки. Здоров. Привітався, підійшовши ближче. Видно, не дуже приємна була в тебе вчорашня розмова з тим мурмилом, а заговорив жебрак. У відповідь він станув плечима. «Я таких шельмових типчиків добре знаю», провадив своє жебрак. «Вдає із себе порядного і такого щирого, що часом готовий задкому зюлісти. А скнара такий, що навіть копійки дрібної ніколи не кине, хоч кишені повні грошей. І як будеш, умираючи на вулиці, благати його про допомогу, попросиш подати руку. Щоб звестися на ноги. Він лише повчально щось промурмоче і пройде повз. Таких, як той супчик, ніколи не мучить сумління. Він знову лише в плечем. А куди зібрався? Поцікавився жебрак. Не знаю, але кудись подалі з цього міста. Відповів невпевнено. Стільки пожитків зібрав. Цілий мішок. Зауважив жебрак. Там лише годинники і нічого більше годинники. Ого, тож скільки їх там має бути, щоб назбирався цілий мішок. Зі здивуванням присвиснув жебрак. Та може, з який десяток. А нащо вони тобі? Нащо? О, колись вони мали великий сенс для мене, а тепер не потрібні. Тепер вони лише гар і не більше. Жебрак спробував підняти той мішок, наче зважуючи його. А й справді тягар, тяжке ж. А де ти набрав його стільки? Слухає, ти часом не злодій, а? Ні, не злодій. Колись я був годинникарем. Жебрак здивовано звів брови і замовк, ніби щось розмислюючи Слухай, то ж тобі, мабуть, важко носити на плечах отой тягар, еге. Тим паче, що дорога може бути не близька. Такий мішок лише заважає та втомлює, хіба ні? Так, а вже ж, погодився він. Втомлює. То, може, тобі потрібна тачка? Хочеш, я тобі віддам свою тачку, а ти мені натомість віддаси якогось із тих своїх годинників, але справного і дуже гарного. Вони справні і гарні всі, запевнив він. Ну то що, ти згоден? Та нехай буде так, погодився. Жебрак зазирав у мішок, Довго коперсався в ньому, витягаючи та розглядаючи годинники. І нарешті вибрав той, що припав йому до вподоби. Округої форми, із золотистими стрілками та числами, ще й з намальованим лісом за сквом. Він здивовано гигикнув. А відтак, спорожнивши від ганчір'я тачку, простягнув йому брудну визловато руку, прощаючись. «То ось, тримай свою тачку». Вона теж, як бачиш, справна, нарікати не будеш. Ну то що, бувай, може ще колись побачимось, а? Холерне життя таке і є, ніколи не знаєш, що тебе спіткає. У відповідь він уже вкотре стянув плечем. Коли вийшов за місто, сонце вже було високо, штовхав посеред себе тачку з годинниками, шепотів думки, які навіювали йому тривожно-солодкаве відчуття невідомості і полегкість що його чекає в тій невідомості. Лише невідомість. Ще не так давно життя текло з розміреною одноманітністю, де час здавався непомітним, де кожен день повторював попередній. Щоранку він випивав горнятко кави, з'їдав кусень хліба, намащений маслом, поспішав до майстерні. Там брав до рук годинники, розгвинчував їх, коперсався в тих делікатних, і чутливих механізмах, стверджував за допомогою хронографа точність часу, перекидався словом зі старим майстром, а то і з людьми, що приходили в майстерню, обличчя яких не пам'ятав, пригадував тільки ті годинники, що для них ремонтував. Часто без мети блукав містом, підходив до будинку, де мешкала зі сторожем мати, і довго простоював поблизу, намагаючись розглядіти її постать у вікні а відтак поволі вертав додому, щоби так-сяк зготувати вечерю і вкластися спати. Давав волю думкам, що хоч і кепсько, а все ж таки рятували його від самотності. Шукав відповіді на свої запитання в байдужому цоканні та порожньому бамканні. Завжди чекав якогось знаку, побожно вслухаючись у голоси годинників. Особливого знаку, бо свято вірив у значущість часу. З'явився знак, і з'явилася Вірка, дівчину, яку аж ніяк не можна було назвати гарною. Дівчина з очима, що прожила з десяток життів, яка випромінювала більше смутку, аніж радості, яка була переповнена чуттєвістю безздатності на щось тривке, яка носила в собі неспокій. Дівчина, в якій завжди треба було шукати щирості, що полихливо ховалася в якійсь темні і потаємні закамарки її душі, від того часом неможливо було її розгадати і зрозуміти. Він раптом збагнув, що все одно підійшов би до неї того дощового вечора, навіть якби годинник на ратуші не пробамкав. І те, що він пробамкав, було лише випадковістю, збігом обставин. Те саме в грудях його вистукувало. Піди, йди, то саме серце йому підказало так вчинити, а не байдуже до всього годинник що бамкав на ратуші. Дивно, що він це зрозумів тільки зараз. А потім залишилося чекання. Вперте і тривожне, де було мало надії. Чекання, яке дотепер ще не зовсім відпустило його зі своїх упертих та міцних обіймів. Воно продовжувало жити в пам'яті. І хоч його рідне місто, домівка, годинникарська майстерня і та дівчина-повія залишилися далеко позаду, на якусь мить своїм єством він раптом відчув. Усе те, що він покинув, примарними тінями, невідступно снує за ним слідом. Він не знав, скільки минуло часу, але, мабуть, чимало, бо вже відчував у тому від сонця, що доволі припікало, а тому сів на краю шляху трохи спочити. Той шлях не був йому незнайомим. Не раз колись вони разом з Онисимом ходили ним до лісу. А все ж цікаво. Міркував він, куди веде цей шлях далі, а може, йому нема кінця, доки там ітиме він, і де знайде свій пристанок, десь загубиться у світах, де його вже ніхто не віднайде, а може, і він сам себе не віднайде, бо це вже буде цілком інша людина, людина, яка у своїх відчуттях вже не матиме відчуття часу, заглиблений у думки, розморений сонцем. Він не одразу помітив неподалік сивоголового чоловіка з торбиною на плечі, що теж спинився і, голосно закриктавши, присів на траву край шляху. Витягши з кишені камізельки, загорнутий у газету чорний хліб із салом, чоловік заходився їсти, час від часу скоса поглядаючи в його бік. «Хлопче, часом не знаєш, котра година?» Раптом заговорив чоловік. «У мене поламався годинник. А без нього сам, знаєш, як без рук. Ні, відказав чоловікові. Хоч у мене і повний мішок годинників. А проте я не можу вам сказати, котра година. Бо всі вони мовчать. Тепер я не послуговуюсь годинникам. Мені це ні до чого. Якусь хвилю чоловік мовчав, ніби зважуючи. Чи цей хлопчина сповна розуму? Чи йому того розуму таки бракує? Але за якийсь час знову заговорив. А чого це ти не послуговуєшся годинником? Може, ти божевільний? Або якийсь волицюга, що шукає легкого життя? Хоча, начебто, ти на того і на іншого не схожий. Та ні, колись я був годинникарем, а тепер покинув місто і так собі прямую кудись, хоча й не знаю, куди саме. Чоловік знову закриктавши, звівся на ноги і підійшов до нього ближче. То ти шукаєш роботу? У відповідь він байдуже стинув плечем. «Бо як шукаєш роботу, я можу тобі допомогти», – провадив своє чоловік. Один мій заможний сусіда набирає працівників на будівництво крамниці. «Непогано заробиш, хлопче, поміркуй». Це близенько звідсіля. Бачиш, он тягнеться ліс, а за тим лісом село. Там спитаєш хомус видюка. От до нього і звернешся. Але недовго міркуй бо твоє місце може вхопити хтось інший. Він знову станув пичем. Довго дивився у слід чоловікові, що вже поволі почувавав шляхом. А може, справді послухати його? Якийсь час він ще так сидів, підставивши обличчя сонцю, наче вбираючи в себе той муосний і теплий день, який ні до чого його не змушував. А відтак, поглянувши на сонце, що поволі і непомітно мандрувало небом, звівся і попростував слідом, штовхаючи поперед себе тачку, ніяково всміхаючись думці, що зовсім забув подякувати тому чоловікові за його добру раду. Наблизившись до лісу, не міг стриматися від спокуси побачити ту знайому місцину, де колись вони з Онисимом, бавлячись, будували свій уявний світ. Забуваючи про світ справжній, у якому куди менше було для них утіх, відшукав стару похилену хатину онисимового діда, що стояла почорніла і поросла зеленим мохом, і немов ще більше утоплена в землю. Вона нагадувала незугарний корабль, який поки що не цілком розсипався від старості, і був приречений на своє безглузде і марне існування на мілені якогось океану. Йому довелося докласти чималих зусиль, щоб відчинити двері, які теж немов угрузили в землю. Хата дихнула на нього вільгістю і запахом цвілі. Тут панували нежилий дух і напівморок. Здавалося, сонце давно не заглядало у вікна цієї оселі, бо вважало, що в тому немає жодної потреби. А може, то по і запорошені шиби не пропускали світло. Він розвернувся довкола. Стіл, стілець зі зламаною ніжкою, прихилений до стіни, малий табурет, канапа, що виявилася холодною і вологою на дотик. Під канапою знайшов подерту ковдру, з якої визирала вата, пічка, в якій вони з Онисимом колись смажили сердельки, стара велика скриня, в якій все ще зберігався якийсь мотлох, А в невеличкій комірчині причаївся, мов привид, запах мокрого дерева. Тут він побачив велику діжку, в якій колись квасили капусту, ящик із цвяхами і різним столярським приладдям, драбину, кілька старих закіптюжених казанків, запилену та побляку ікону, залізне поламане ліжко. Такі собі залишки чогось минулого життя. Невже ця халупа вже відслужила своє призначення бути комусь затишним, Надійним прихистком, справжнім домом І ніколи не оживе, а так стоятиме примарою Допоки колись не розсипається на порохно Невже минув її час? Та за хвилю нова несподівана думка осяяла його розум А що, коли ця мертвотина стане відтепер його життям І його прихистком, хоч би й зовсім на трохи? Отак собі замешкає тут у лісі де не маєш жодної живої душі, та й до села, де можна влаштуватись на роботу зовсім недалеко. А далі буде видно. Модру правду сказав той же брак, що холерне життя таке і є, ніколи не знаєш, що тебе спіткає. Він вийшов з хати, прихопивши з собою драбину і ковтнув свіжого лісового повітря, наповненого сонцем. Стягнувши стачки мішок із годинниками і поклавши його на драбину, поволочив за собою до лісу. Може, тут, у цьому лісі, де він колись почувався, як удома, і буде добре. Принаймні, йому так здається, і вже того цілком достатньо. Може, тут від них буде більше користі? Досі вони лише нікчемно відображали час, ото й усе. А тепер можуть стати придатними для гнізд птахів і прихистком для комах. Отак, простуючи лісом, Протоптуючи стежку, щоб вийти на шлях і податися в село, він обирав собі дерева. До того, яке припало до вподоби і здалося йому зручним для здійснення його задуму, прикладав драбину і, видряпавшись, залишав на ньому годинник, чи то на гілках, чи між гілками, чи в дуплі. Помалу, позбувшись у такий спосіб усіх своїх годинників, раптом відчув дивну полегкість. Так, мабуть, почувалися після важливого, виконаного обов'язку, що перед тим висів як тягар. Сонце вже сідало, коли він дістався села. Прямував вулицею, розираючись довкола. Село було чепурне і доглянуте Здається, бідності і біди тут було менше, аніж у місті. І час тут спливав повільніше. Він іноді спинявся і з цікавістю розглядав хатини, оточені садками та живоплотами. Городи, на яких поролися селяни. Біля корчми на сходах сиділа дівчина, попиваючи з пляшки газовану воду, і з байдужістю позираючи на дорогу, на авто, що час від часу проїжджали повз. Мабуть, вона була кельнерка, бо задягнута в білий фартух поверх сукні. Добрий день, привітався до дівчини. А де я можу знайти хомус видюка? Мені сказали він наймає працівників. Вона поволі звела на нього свої ліниві очі, позбавлені жодного іншого виразу. У кінці вулиці повернеш ліворуч, хата дуже велика і гарна, одразу знайдеш. І справді, довго шукати будинок Хомисведюка не довелося. Ця за високою брамою з новенькою червоною черепицею, триповерхова будівля, обіг якої росли пурненькі деревця, одразу впадала в око. Було видно, що господар її – чоловік досить заможний. Довго тиснув на гудзик дзвінка у брамі, поки з хати вийшла молода жінка. І зі сходів гукнула, як йому здавалось, не дуже привітно. «Ну, чого тобі?» «Я прийшов нанятись на роботу», – пояснив він. «Завжди», – дещо привітніше сказала, – «я покличу свого чоловіка», – і зникла в хаті. А за хвилю з'явився господар будинку що був, мабуть, на років 20 старший за неї, вже сивоголовий, товстий, але доглянутий. Обличчя його здавалося приємним, викликали довіру. Той що, прийшов найматись? Спитав замість привітання, відчиняючи браму. «Саме вчасно. Якщо справді будеш сумлінно працювати, то зароблятимеш добре», – продовжував чоловік, запрошуючи його зайти на подвір'я. А крім того, смачний обід, такі умови праці треба ще пошукати. Хомас Ведюк шанує будь-яку працю і цінить своїх робітників. Тільки не люблю, коли шельмують, дурять і ледарюють От того вже не пробачаю. Це тобі хлопче скаже кожен у цьому селі і не збреше. А я бачу, що ти не тутешній. Витко, у твоєму селі знайти роботу не так же і просто. Раз прийшов сюди до мене. Що, хіба не так? Він лиш кивнув головою, наче погоджуючись із Хомою. Ну що ж, тоді приходь завтра вранці о восьмій сюди. Тут один мій чоловік, управитель, чекатиме на тебе і проведе на будівництво. Заодно і пояснить, що до чого. Хоч думаю, тобі до роботи не звикати. На будовах уже працював? Ні, зізнався він. Раніше я ремонтував годинники. Хома на якусь хвилю замислився, а відтак, вдихнувши на повні груди, сказав. Ну що ж, воно, звісно, було б ліпше, якби в тебе був досвід такої роботи. Але нічого, будеш підсобником. Як-то кажуть, на світі горшки ліплять. Усі колись із чогось починають. Так, він станув плечима. Хома потис йому руку і провів добрами. Тоді бувай. До завтра. Тільки гляди, не запізнюйся. Я в усьому люблю точність. Це також тобі кожен скаже. Він повертався до лісу з відчуттям утіхи. Ось вона, невідомість, яка потроху набирає якихось видимих обрисів. Ось воно нове життя. Все складається непогано. У нього є дах над головою, буде праця, яка даватиме якусь копійку, ситний обід, заняття. Ще рятуватиме його від нудьги та неробства, усе це витіснить те, чим жив ще вчора, кудись далеко, усе це розвіє всі примари його минулого, оту маячню, що так запала йому серце, від чого зробився геть безпорадний та вразливий. А саме це і було йому потрібно адже він пообіцяв вірці і таки дотримає своєї обіцянки, мимоволі знову згадав про неї стиснув кулаки, розгнівавшись на себе. Її вже нема, нема, нема зовсім. Її не існує. Вона залишилася десь в іншому світі. У світі, де живуть тільки за часом, де поспішають за часом, марно намагаючись його наздогнати і підкорити, бодай, на хвилю, завжди відчуваючи, що його ніколи не вистачає. У світі, де все разом із тим часом, є непевним примарним, облудним і нетривким, у світі, що має в собі стільки несправжнього, що вже важко буває повірити в його справжність. Він спав неспокійно. Уночі його будили шум вітру в листі дерев, якесь незрозуміле шародіння та скрипіння лісу, вигуки нічних птахів. І саме завдяки тим звукам нічного лісу він відчув, що є не зовсім самотнім довкола нього вирує життя. Управитель виявився непоганим хлопцем, ще й до того ж балакучим. Дорогою до будови розповідав про господаря. Зі слів управителя він дізнався, що господар – чоловік добрий і справедливий. У селі його поважають і люблять. Є в нього своя молочарня і корчма, а тепер будує крамницю. От тільки жінка в нього, хоч молода та гарна, а справжнє стерво. Загалом ти будеш задоволений заробітком, додав на сам кінець управитель. І роботою теж. Та й хлопці тут працюють, непогані. Одна лише вимога – жодного алкоголю під час роботи. Господар непитущий. І страх цього не любить. Як помітить – вижене. Про це пам'ятай. На будові разом із ним працювали ще з 10 хлопців. Усі вони були старші від нього і одружені, полюбляли жарти, змісту яких він не розумів, міцні словечка, а ще перехилити чарку в кнайпі ввечері по роботі. Усі вони мали натружені руки і рано постаріли обличчя, в яких проглядав час, невідповідний їхньому вікові, який і тут умудрився схитрувати. Зазвичай він тримався осторонь, хоча любив спостерігати за ними слухати їхні розмови, бо кожен із них час від часу мимоволі згадував свою дружину та дітей, розповідав якісь веселі чи сумні історії свого чи чужого життя. Ці люди були сповнені відчуттям часу та надто схилені до часу, раз по раз позираючи на годинники. Дехто з них лічив години, дехто дні до завершення будівництва, а ще хтось снував плани на майбутнє коли в кишенях буде багато грошей. зауважуючи це, відчував смуток, відстороненість від цих людей, що так відрізнялись від нього, лише поглиблювала його самотність. Йому навіть дали прізвисько «нетутешній». Це начебто звичайнісіньке прізвисько приховувало інший зміст – чужак, який залишатиметься таким завжди. Якось він випадково підслухав, що за ту замкнену, Мовчазну вдачу його називають дивакуватим відлюдьком, а невдовзі помітив, що дехто його за це навіть не злюбив. Він побачив це в очах отого хлопця, що його всі називають Шворкою, і мені якого не пам'ятав. Шворка був упевненим у собі і трохи задирикуватим. На кілька років старшим від нього – засмаглий, широкоплечий, м'язистий. Саме про таких, як Шворка – Кажуть, за словом, у кишеню не полізе. І, мабуть, шворка мав право його не злюбити. Адже ті люди, які щось приховують у собі і перебувають осторонь від інших, завжди викликають настороженість і недовіру. Одного разу трапилось так, що цеглина, яку кинув йому шворка, висвизнула в нього з рук. «Гей, не тутешній, не будь роздявою!» – процідив похмуро шворка. Замість того... Щоби шарошити скрізь вуха, краще б навчився цеглу ловити. Що тут вислуховуєш? Може, хочеш прислужити хазяїну? Тоді він не зрозумів, про що той каже, і за своєю звичкою стинув пличем. Праця на будівництві втомлювала. У перші дні тіло боліло і нило, німов його побили. Він зовсім не звик до такої роботи. Добре, що хоче не дошкуляла спека, бо ось уже другий тиждень були прохолодні і вітряні дні, за якийсь час він раптом відчув, що й тут його поглинає одноманітність і вже підступає до нього нудьга, а найгірше було те, що він знову втрапив у залежність від часу. Він це збагнув, коли почав чекати кінця дня, позираючи на сонце, що невідчутно мандрувало небом, сповіщаючи йому годину, і з нетерпінням чекав неділі, коли не треба було йти до праці і цілісінький день булкав лісом, збираючи ягоди, з цікавістю розшукуючи полишені на деревах свої годинники. Коли чекав вечора, знову поглядаючи на невтомно-мандрівне сонце, коли прокидався ночами і в довгому безсонні чекав народження ранку, а відтак вишукував небі ознак години, щоби не запізнитися на роботу. Одного дня під час обіду який господар завжди влаштовував для своїх працівників у корчмі, до нього підійшов управитель. Господар чув, що ти колишній годинникар, а тому попросив мене передати тобі, щоб ти днями, коли матимеш час, навідався по роботі до його дому. Не знаю, що йому потрібно. Здається, в нього є старий і цінний годинник, якого він хотів би полагодити. От певно і хоче порадитися з тобою про це. Добре, пообіцяв він. Я навідаюся. Час і тут наздоганяє мене моїм минулим, гірко всміхнувшись подумав. Та не виконати своєї обіцянки не міг. Не тому, що завжди звик дотримуватися слова. Не тому, що мучився сумлінням, якщо будь-яка справа, а вже надто коли вона була важлива і потрібна, залишалася невиконана. Не те було причиною його дивного хвилювання. Він просто не міг стриматися від спокуси. Від спокуси, яка вже цілком заволоділа його душею та уявою. Від спокуси побачити годинник, що мав таку вартість для господаря, а ще спробувати його полагодити. У ньому знову, несподівано для нього ж самого, прокинувся годинникар, майстер, що повертав годинникам здатність відображувати час. Спочатку він навіть спробував опиратися цій спокусі, а радше відтягти час бодай на кілька днів. Щоб вона потроху минула. Може, тоді він опанував себе, і прийшовши до господаря, і побачивши його годинник, байдуже стенув би плечем і промовив. Так, цей годинник чудовий, але мені дуже шкода, я більше не ремонтую годинники, зверніться до іншого майстра. Та, незважаючи на такі суперечливі думки, у глибині душі він відчував, що не зможе так вчинити. Він попрямвав після роботи в напрямку лісу, але, пройшовши половину дороги, знову повернув до села. Брама була відчинена, отож він не став натискати на дзвінок. Якусь хвилю повагавшись і потупцювавши на місці, почав поволі підійматися сходами до дверей оселі. Раптом двері розчахнулись перед ним зовсім несподівано. Так, ніби хтось мимохід натиснув на клямку, бо перше, що він побачив за порогом – великі руки що стискали повні стегна, хапливі обійми, в яких було щось таке, що виказувало якусь грубувату інтимність, а вже опісля – розгублені обличчя шворки і молодої господині дому. Але то було якусь мить, лише мить, так швидко, що він міг навіть вирішити, що це йому приверзлося, якби шворка десь зник, приміром, швиденько заховавшись за двері. Але той натомість злісно гримнув на нього Не тутешній, якого дідька? Що ти тут робиш? Що винюхуєш? А за ним, визираючи за його плечей, озвалася і господиня, сердито блимнувши карами очима з під чорних густих брів. Ну, то чого тобі? Мене просив господар прийти і подивитися годинник, який він, певно, хоче полагодити. Як лишній годинникар», – пояснив він. «Який ще годинник?» «Нічого про це не знаю. А господаря зараз нема. Він буде пізно, тож, думаю, не варто його чекати, зрозумів?» «Так, а вже ж?» «Мабуть, що не варто», – пробурмотів він, поволі проступаючи до брами. І вже біля самої хвіртки на плече його лягла важка рука шворки. «Послухай, не тутешній», – погрозливо заговорив до нього шворка. «Спробуй на комусь щось бовкнути, а вже на та хазяїну». «У мене ж розмова буде дуже коротка, затям. Те, що сьогодні тут побачив, забудь. Я тебе по-доброму попередив». Він струсив зі свого плеча шворкину руку, що була дуже важкою, і, станувши плечем, не зрнив ані слова, вийшов за браму. «Дивись, а то дуже пожалкуєш. Я давно запідозрив, що ти тільки те й робиш, що ниш париш і доносиш». Лукнув йому навздогін шворка, Стиснувши п'ястука, він уже того не чув, пришвидшивши ходу. Чим чекуючи до лісу разом із нем, що вже сховав сонце і непомітно змінював колір неба, навіть не роздумував над тим, свідком чого став. Лише відчував прикрий жаль, що йому так і не вдалося зустрітися з господарем і побачити той годинник, потримати його в руках, делікатно торкнутися механізму. Відчував жаль. Бо знав, що вже більше ніколи не вчинить так, як вчинив би сьогодні, бо такої спокуси вже більше не буде. Невдача отямила його, і він знову погруз у своїй байдужості. Як то було би вголос розмірковував він приплентатись сюди? А задля чого? Нащо повертати те, від чого тільки но звільнився. Наступного дня швурка не звертав на нього жодної уваги вже не крізь зуби слова. І не бурмотів, невдоволено з приводу того, як він подає цеглу чи відрос цементом. Поводився так, ніби нічого не трапилося. І навіть коли він мимохід зачепив шворку ліктем, не озвався, хоча раніше скипів би через таке. Тільки вже ближче до обіду сказав недбало, немов раптом згадав. «Слухай, не тутешній, там господарева жінка терміново просила тебе перед обідом прийти». Господар залишив для тебе якийсь годинник. Тільки зайди обов'язково, вона чекатиме. Він промовчав, тяжко зітхнувши. Доведеться таки зайти. Вирішив, але улагодити той годинник він таки не стане. Тієї спокуси вже не існує. Довго стояв біля брами, що була зачинена, натискав на дзвінок, походжав туди-сюди, зазираючи з усіх боків. Але з хати так ніхто й не вийшов. Схоже, там нікого не було, але від того він відчув полегшення. Ще трохи почекавши, попрямував на обід до корчми. Ну що тут був у господаря, спитав хтось із робітників. Там нікого не було вдома, відповів йому. За якийсь час помітив, що кельнерка та сама дівчина, яка колись вказала йому дорогу до будинку Хомисведюка, стоячи за лядою, дивно підморгує йому і робить якісь знаки зводячи тонкі брови і нахиляючи вбік голову. Побачивши, що він не розуміє, в чому річ, вона з пересердя кинула рушник на ляду і вже відкрито, поманивши його пальцем, до себе гукнула. «Ей, не тутешній. Підійди но сюди!» «Учора ввечері старіх мене і залицявся, а сьогодні глянути не хочеш у мій бік. Ходи-ходи, я тобі скажу кілька слів, мій солоденький». Він геть розгубився, не в змозі втямати, про що йдеться, і вже хотів голосно, аби всі почули, сказати, що то якась прикра помилка, що він з цією дівчиною не мав жодного побачення, він знає її лише з вигляду і не більше. Але кельнерка ще виразніше поманила його рукою, і він вирішив таки підійти до неї і пояснити, що не годиться так жартувати з ним. Хлопці, що сьорбали суп, підняли від своїх тарілок голови, переглянулися, пожвавішали. Хтось захихотів і пожартував, гукнувши до кельнерки. «Он він який хвацький, не тутешній. У тихому болоті, як то кажуть. Але ти тільки скажи, голубко, і ми змусимо його одружитися». Усі так і вибухнули сміхом. «То не клопіт», – відрубала кельнерка. «Я собі дам з ним раду, не турбуйтесь. Як треба буде, то і одружиться». Коли він підійшов до ляди, вона сердито зашепотіла. «Скільки можна кликати тебе? Сидиш, мов той камінь, мов телепень!» «То якась помилка?» Тихо заговорив він. «Ти, певно, мене з кимось перепутала. Я зовсім не...» «Та певно!» Нетерпляче урвала його. «Слухай сюди, але не обертайся. А роби вигляд, ніби заграєш зі мною. Там на вішаку висить твоя маринарка. Я її знаю, бо вона тільки в тебе така старомодна. Так ось. Тобі щось підкинули в кишеню з носовичка. Я саме витирала підлогу під лядею, бо розлила воду. Отож, Лебонь, він думав, що я нічого не бачу, що мене нема, раз не таке наважився. Але тобі пощастило, що я бачила, а могла й не побачити, бо часто виходжу на кухню. Я думаю, ти можеш мати великі неприємності, гляди, щоби тебе не звинуватили в крадіжці. Я того швурку добре знаю, падлюка. А крім того, путається з господаревою жінкою, а вона справжня сучка. «Звідки ти про це знаєш?» – спитав він розгублено. «Звідки, звідки?» «Знаю, я все знаю», – промовила кельнерка, ніби трохи ображено, влививши в його голосі якусь недовіру. «Але послухай мене», – провадила вона за хвилю. «Не роби зараз жодних дурниць, не хапай маринарку і нічого не шукай у кишені». Бо тим самим наробиш клопоту мені. Нащо він те зробив? спитав немов сам у себе. А того я вже не знаю. Думаю, тобі має бути видніше, що ви з тим шворкою не поділили?» Невже через те, що я побачив вчора, стиха промовив знову, ніби до себе. А що ти побачив вчора? зацікавлено спитала кельнерка. Побачив їх у дверях. Ото і усе. Проказав, відчувши, як на нього накочується безпорадність, у будинку господаря, здогадалася кельнерка, тоді все зрозуміло мабуть, побоялися, що ти розповіси про все господарю, хоча люди вже давно натякають йому, але він вірене йме, як то кажуть, не впійманий, не злодій. Хоч рано чи пізно шиво з мішка вилазить. Господар обов'язково її спіймає на гарячому, ось побачиш. Він повернувся до стола, на якому вже вистих суп. То ось для чого шворка сказав, що його кликала господиня. Аби всі робітники знали, що він був там, у господаря, і щоб згодом його запідозрили. Сербнувши ложку супу, за хвилю знову підійшов до ляди. – А навіщо ти розповіла мені це? – спитав він кельнерку. – Бо я ненавиджу господареву жінку, – сказала відверто кельнерка. Колись вона відбила мого хлопця. Якби не те, може б я тобі нічого про ту маринарку і не сказала б. Але що мені тепер робити?» Його увагу враз відволік якийсь галас. У корчму заходила господарева жінка разом з управителем. Дехто з робітників поштиво схоплювався з місця, вітаючись. Шворка не підняв навіть голови, продовжуючи свій обід. Серце його закалатало. Несвідомо, наче зовсім не тямлячи, що чинить? Кинувся до вішака і схопив свою маринарку. Там за кухнею чорний хід, швидко прошепотіла йому кельнерка. І він побіг, зачепивши тацю з брудним посудом, що стояла на краю ляди. Тарілки гучно брязкнули додолу. «Хапайте, злодія! Він украв у мене коштовний перстень!» заверещала господарева дружина, помітивши його. Управитель і ще кілька хлопців кинулися йому на вздогін. Сьогодні, коли мого чоловіка не було вдома, він приходив до нас і нишпорив по кімнатах. Я помітила його тільки біля брами, бо була за хатою. Я б не робила клопоту, але зник мій перстень. То його робота! Впіймайте його! Впіймайте його, прошу вас!» Оголосила вона так, що було чути аж на вулицю. Люди, що проходили повз корчму, з цікавості зупинялися і підходили ближче до вікон у перечутті цікавого видовиська. Він вилежувався у траві, мабуть, кілька годин, принаймні йому так здавалося, коли дивився на небо, на вічно мандрівне сонце, що поволі вертало до заходу. Поблизу корчми стояла стара, низька, з похиленим парканом хата, що здавалося ось-ось розвалиться. Там мешкала стара жінка, каліка на милицях, яка часто ввечері, коли сідала за обрій сонце, Стояла собі біля хвіртки і споглядала вулицю, що було її єдиною розвагою. Коли він вискочив із корчми, то першою думкою було сховатися саме тут. Нікому і нагадку б не стало шукати його так близько. Навколо хати простягався розлогий садок із пишних яблунь і струнких хвишень, густих кущів смородини, що розрослися безладно, і високої трави яку нікому було скосити. Перескочивши паркан, він поплазував у глиб садка, і горілиць заліг у траву, важко відсапуючись, намагаючись вгамувати серце, що шалено калатало, Чув вигуки хлопців і тупотіння ніг, а відтак запала тиша, яка додавала йому ще більшої тривоги, як і будь-яка невідомість. Коли ж в ряди годи долітали чмихання автомобілів, скрип коліз під води, Солокіт кінських копит Чи вигуки хлопчаків Що гасали на велосипедах Відчував дивне полегшення Незабаром жінка вийшла з хати Повільно на милицях Підійшла до хвіртки Якийсь час як завжди стояла там Споглядаючи вулицю Він чув, як вона попросила Когось купити їй хліба Мабуть, якогось хлопчиська. Він почув його молодий Дзвінкий голос Немаю часу, бабко, поспішаю а що не можете перейти до крамниці? Тож зовсім близько. за одну кістки розімнете. Якийсь час стара ще постояла біля хвіртки, а відтак поволі пішла до хати. Цікаво розмислював він, як вчинила б вона, коли б побачила його у себе в садку. Мабуть, вирішила б, що він злодій, і так само зчинила б Лемент. І тоді його б справді впіймали. Він витяг з кишені маринарки перстень, Невеличкий, золотий, з білим прозорим камінчиком, гарний. Він усміхнувся. Тепер усі в цьому селі вважатимуть його згодієм, і він уже не в змозі виправдатися а й справді, якщо не винний, чого було тікати? Сам управитель підтвердить, що він мав прийти до господаря, поглянути на його годинник, але повірить, господар швидше дружині, аніж йому. Повірить, що він справді нишпорив у домі. Тепер, звісно, його шукатимуть. Найперше в його ж рідному місті. Він залишив адресу управителю, коли влаштовувався на роботу. Ну і нехай собі шукають. Він уже туди ніколи не повернеться, як і не повернеться в те село. От тільки що йому тепер робити із тим перснем? Куди його подіти? На якусь мить спробував уявити себе злодієм. Так, неначе він насправді так вчинив. Украв цей перстень свідомо у дитинстві в нього часто з'являлись думки та бажання щось поцупити приміром, йому завжди кортіло витягти зі шкільної сумки своєї однокласниці батрушки або нишком забрати в кажана новенький шкіряний м'яч, і він тамував ці паривання скоритися спокусі, не дозволяв їм панувати над собою, бо інтуїтивно відчував, що красти це дуже погано. Але одного разу спокуса виявилася сильніша, і він уже не зміг здолати її в собі. І украв велосипед у шкільного товариша. Він і досі пам'ятав, як батько того хлопця прийшов до його матері сфаритися. Тоді він відчував пекучий сором, не тому, що розкрили його ганебний вчинок, а через те, що звинуватили його матір. Він і досі пам'ятав слова того чоловіка. «З такою матір'ю ваш син...» обов'язково втрапить у в'язницю, бо виросте ні к чимий та зводієм. Після того випадку поклявся собі більше ніколи не чинити так, щоб матері було прикро або соромно за нього. То чи міг він украсти щось тепер? А чому б і ні? Спитався в себе і здивувався сам собі, як дивується несподіваному відкриттю. Хіба можна бути в чомусь упевненим цілком? Адже людина найнепевніша істота на світі, яка так залежить від часу та обставин. Перед його очима на мить знову промайнула Вірка. Колись їй потрібні були гроші, щоб той тип, від якого вона була залежна, нарешті дав їй спокій. Їй потрібні були гроші, щоб нарешті звільнитися від свого минулого назавжди, а він лише пропонував їй якісь дурниці. Тоді він телепань не міг збагнути, що весь той час вірці від нього потрібні були гроші Саме гроші тоді важили для неї найбільше Помогли дати їй незалежність Коли ж вірка втратила надію, зрозуміла, що він не в змозі їй допомогти Вона пішла від нього Покинула його, повернувшись у своє минуле Якому опиратися вже не було сенсу Завжди простіше писти за те чиєю, ніж проти неї Особливо, якщо немає жодної соломинки, за яку можна вхопитися. Саме такою була Вірка. І він збагнув це тільки зараз. Він знову глянув на перстень і усміхнувся. Мабуть, цей перстень справді дуже цінна річ. Цікаво, як би його оцінив ювелір. Але відразу ж відігнав цю думку, відмахнувшись від неї рукою. Тепер це не мало жодного значення. Звівшись на ноги, поволі попростував до хвіртки. «Синку, як добре, що я тебе узріла!» Раптом почув позад себе. Літня жінка саме вийшла з хати. Він геть розгубився. «Ви не подумайте, я зовсім не злодій. Я не маю поганих намірів. Про белькотів. Що?» – перепитала старенька. «Я погано чую. Підійди ближче». Першим бажанням було втекти. Але він помітив, що голос цієї жінки спокійний, тож, може, йому вдасться все пояснити їй, і вона не щинятиме галасу? «Не лякайтесь, я не злодій», – заговорив він, підійшовши до жінки. «Мені лише потрібно було на якийсь час заховатися у вашому садку». «Я знаю», – вона усміхнулася йому беззубим ротом. «Злодій ніколи б не прийшов сюди, до мене». «Що в мене красти?» «Хіба що милиці?» «Ти ось що, синку, не міг би помогти старій бабі?» «Так, звичайно, міг би», – погодився з легким серцем. «Купи мені хліба, синку», – попросила вона. Попри всі миттєві вагання та відчуття небезпеки, він раптом відчув, що не може її відмовити. Поволі простував вулицею до крамниці, намагаючись не роздивлятися на всі біч і зберігати спокій. Ноги спочатку здавалися дерев'яними, нездатними згинатися в колінах. Але за якусь хвилю минуло, і тільки серце гучно каватало, мов у його грудях вдаряв молот. Але чому ж він так хвилюється? Адже сумління в нього чисте, і це найважливіше. Що йому до того, що про нього думає цілий світ? Байдуже промовляв, ледь чутно ворушивши вустами, щоби заспокоїтися. Усе байдуже. Навіть якщо спі мають байдуже, навіть якщо запроторять у в'язницю байдуже, чи ж не все одно дожити жити цією жалюгідною одноманітністю і життям без сенсу на волі чи в неволі? Чи така вже і значна ота відмінність? У крамниці спочатку було не дуже людно лише кілька жінок сперечалися в черзі, які коржики смачніші. Коли ввійшов, на нього не звернули жодної уваги. І він помалу заспокоївся. Але то був час, коли люди верталися з роботи, і дорогою заходили в крамницю, як і він робив досі. Позад нього, за якусь хвилю, зібралося вже їх зо п'ять, що жвавого меніли в черзі. Чи, ви, бува, чули? Свиридову жінку пограбували, злодія намагалися впіймати, та він утік. Кажуть, як крізь землю провалився. Раптом заговорила якась жінка. Що мала вельми гучний голос. А що ж у неї вкрали? А хто злодій? Хтось із наших? Може, знову Пелех? Його ж тільки недавно випустили. Чулося навколо. Нічого не кажуть. Кажуть, хтось із тих хлопців, що працюють на будові. Її і пограбував. Знову озвався гучний жіночий голос. Швидше за все, хтось із її коханців пограбував. Припустив якийсь чоловік. «А те цілком можливо», – підхопила інша жінка, зловтішно хихикнувши. Він купив буханець хліба і, побоюючись, що його раптом упізнають, швидко вийшов із крамниці. Ну ось, – міркував, – ця новина розлетиться вмить. Якщо сьогодні селяни ще не знають, хто це вчинив, то завтра, ймовірно, про те вже знатиме кожний. Казатимуть, то не тут теж ні виявився злодюжкою. Віддавши хліб літній жінці, попрямував до корчми. Через чорний хід зайшов на кухню, де й одразу зіткнувся з кельнеркою. Побачивши його, вона зойкнула. «Що ти тут робиш? Ти що, здурів? Приліз у лігва вовків?» сердито затараторила. «Ти ж знаєш, що після роботи багато хто з них сидить тут. Сюди ж може прийти господар, навіть куховарка. Вона живе тут близько, побігла дитину годувати. Тобі ще клепки бракує. Якщо хтось тебе побачить, я вже не зможу допомогти. А навіть навпаки, щиню гвалт. Я хотів побачитися з тобою. Чого це тобі бачитися зі мною? Що тобі від мене треба? Чим могла я вже тобі допомогла? Більше від мене нічого не чекай. Йди собі звідсіля по-доброму. Теж певно вже знаєш, мені підкинули перстень. А що, коли я залишу той перстень тобі? Ти його віддаси господареві і скажеш, що то я приніс його, щоб ти його віддала, бо сам на те не зважився. Швидко заговорив він. Що-що? Ні, ти таки справжній дурень. Ти мене за кого маєш. Хочеш мені клопоту наробити? щоб господар вирішив, що ми з тобою спільники? Що ми разом спланували цю крадіжку? А він таки так вирішить, бо й хлопці підтвердять, що щось між нами бутім то було. А я вже не зможу довести, що це не так. Мене вже й так допитувалися. Про що ми з тобою розмовляли там, залядою і таке інше. Якщо тобі так не терпиться позбутися цього персня, можеш його мені залишити, але я його господарю не віддам, так і знай, що я дурепа чи що. Краще поїду до міста і продам ювеліру, аніж поверну тій сучці. Тоді я тобі його не залишу, тихо промовив він. Ну раз так, то геть звідціля телепню. прикрикнула кельнерка. Поки я добра, бо можу зараз придумати і покликати людей. Тяжко зітхнувши, він вийшов на вулицю і поволі почвала до лісу, промовляючи вголос свої думки. Справді, ця дівчина мала рацію не потрібно більше робити їй клопоту, вона й так дуже допомогла йому. Треба придумати інший спосіб. А може, залишити той перстень собі. А раптом йому потрібні будуть гроші. Подумав, що завтра вже не доведеться йти рання до праці. І гроші, що йому мав би заплатити управитер за цей тиждень, він уже не може вимагати. Бо ніхто його вимоги і не стане слухати. А митю здадуть у поліцію, як останнього крадія. Згадав, що в хаті в його є ще трохи грошей – шмат хліба, кусень ковбаси, молоко і масло. Та заспокоївся від завтра доведеться знову щось шукати. Шукати невідомо що і прямувати довгим шляхом у нову невідомість, просто для того, аби жити далі. Повечерявши і дочекавшись, коли зовсім споночіє, вийшов із хати і подався з лісу. Той перстень, що лежав у кишені його маринарки, не давав йому спокою. І саме той неспокій вів його назад до села, що йому належало тепер робити. Цього не знав. Довго блукав темними провулками села, в якому тільки де-не-де світилися вікна осель, аж поки не втомився і лише тоді сказав собі «досить». А відтак наблизився до будинку господаря, що вже погруз у темряву та сон. Тільки ліхтар на подвір'ї. Мозно освітлював поснулі чи пурні деревця, встелену рінню доріжку і сходи, що вели до дверей будинку. Трохи потупцювавши біля брами, переліз через загорожу. опинившись на подвір'ї, зняв шнурівку зі свого черевика і, прив'язавши до неї перстень, почепив його на мідну клямку дверей. Вчинивши так, відчув неймовірне полегшення. Немов без душі його спав важкий тягар. Ось так буде добре, промовив. Тепер я матиму спокійне сумління. Прокинувшись уночі, подумав, що ця ніч Остання в цьому лісі Як йому бракуватиме тих звуків Що так часто будили Мабуть, жодні звуки не були так наповнені життям Як згадкові звуки лісу Щоночі прокидався і чекав народження дня Коли небо поволі сіріло Сповнюючись світлом сонця Що знову розпочинало свою мандрівку небом І те світло було боязким та мулосним, А далі ще разу впевненіше яскравіше пронизвало довколишній світ. темрява непомітно розчинялася, розсіювалася, перетворюючись на імуїстий серпанок, що огортав землю. Було в тому таїнстві пробудження щось таке, що його заворожувало. Він відчував дивне замилування, якого не вмів пояснити, а разом із новим днем забував усі ті думки, що гнітило його в час безсоння і неслухняні спогади, що завжди забирали його спокій, зникали йому в привиди. Коли він вийшов із хати, щоби знову податися в пошуку чогось невідомого, відчув пронизливий жаль, якого не міг пояснити. У цьому лісі щось залишалося. Залишалося стільки його думок, стільки спогадів у цій вологій, на півтемній халупі і стільки годинників, покинутих десь на деревах, але хіба вперше було йому розлучатися з чимось дорогим, до чого встиг прихилитися? Та й чи варто до чогось так прихилятися? Адже тоді ти стаєш надто пов'язаний з часом, стаєш в'язним часу, що тримає тебе минулим, заглиблений у свої думки, простуючи вже протоптаною стежкою, що вела з лісу. Він навіть не почув шурхоту сухих гіляк під чиїмись легкими ногами, що десь зовсім близько, за своєю спиною. І лише коли його покликали, так тихо і владно водночас спинився немов закляк. Якусь хвилю так і стояв, не обертаючись, без жодного руху, без жодної думки. Ну слава Богу! Почув позад себе полегшений віддих і замить у гледі обличчя, якого, здавалося, вже не бачив десятки років. І те обличчя всміхалося йому винуватою і боязкою усмішкою. Було лагідне і щире, таке, яке він завжди мріяв бачити. Йому треба було б здивуватися, дуже здивуватися. Але він не дивувався, як не дивується чудернацьким, неймовірним снам, які настільки гарні, що їм хочеться повірити. «Як ти знайшла мене?» – лише спитав. Вірка стинула печем. «Я не знаю. Дивно, правда ж? Може, випадково? А може...» Зовсім не випадково. Він мовчав, Лиш дивився на неї. Так, не би вона Будь-якої миті могла розтанути в повітрі, Зникнути, як марево чи сон. «Це все годинник», Врешті засміялась вона. «Годинник?» Перепитав він. Днями моя була тут з одними типами. Ми смажили м'ясо. Ну, скажімо так, відпочивали. І якби не годинник, що зненацька впав на голову з дерева одному з тих придурків, мало його не прибивши. Я, може, ніколи не стала б тебе шукати. Але я одразу впізнала той годинник. Він висів над самісіньким твоїм ліжком і збоку був трохи подряпаний, бо ти, здається, придбав його неновим. Спочатку я не могла второпати, звідкиля він узявся тут, у лісі. І чому на дереві? Я пішла до твого дому, але сусіди сказали мені, що ти кілька тижнів як кудись зник, і тоді я налякалася по-справжньому. Перша подумала, що ти вкоротив собі віку, і, ймовірно, вчинив це десь у лісі. Я довго булкала тут, і тільки дивилась на дерева, чи бува десь не висиш, і ти, мов той годинник. Але дякувати Богові, бо я б того не пережила, знову полегшено зітхнула, торкнувшись його руки. І той дотик повернув йому відчуття реальності. «Дивно», – промовив він. «А що з тобою сталося? Від тебе пахне так, ніби ти жив десь у льосі», – зауважила вона. «Ти зовсім схуд». У відповідь він лише стинув плечем. «Невже все це через мене? Але я не варта того, повір, не варта!» Швидко заговорила Вірка, і він побачив у ній щирість, якої досі не бачив ніколи. Знаєш, я тому і пішла тоді. Тільки тому. А ти надто добрий, надто чесний. Ніби не від світу того. Ніхто ніколи так не ставився до мене. Для всіх я завжди була повією. І навіть тоді, коли ще неї не була. То ти тільки тому пішла, заговорив він. А я того не розумів. Ми іноді стаємо такими нещасливими від того, що когось не розуміємо, і не знаємо, як бути далі. То що з тобою сталося? Знову спитала Вірка. Я лише тікав. Я хотів утекти, Тихо промовив він. Вірка зітхнула. Але хіба то, можливо, втекти від себе? Якось я теж так вчинила. І то була моя помилка. Думала, щось є для мене запізно. Але ж ти сам мені колись сказав, що ніколи не треба вважати, Ніби щось є запізно, навіть якщо це справді так. Пам'ятаєш? Дивно, котре промовив він. Ось перед ним стояла Вірка, дівчина з очима, що прожили десятки життів. Стояла, дивилася на нього і усміхалася. Вірка що дивним чином знайшла його в тому лісі. А може тому знайшла, бо хотіла його знайти, відчувши якусь біду. Бо найчастіше саме усвідомлення якогось нещастя змушує нас чинити щось від серця. Дивно, він так намагався втекти від часу, а час його наздогнав і повернув йому минуле чи на якусь мить, чи вже назавжди він того не знав, та чи важливо то було, адже одне і інше зовсім не суттєво і так непевно, бо кожна мить може виявитися вічністю, а вічність лише миттю. І як же він дурив себе увесь той час? Дурив до повного безгуздя, до безтями. А чи не краще було б жити у цілковитій згоді з тим часом, не покладаючи на нього занадто багато сподівань, немов на Бога, і вимог, не поспішаючи за ним, не впадаючи в оману та залежність, а щоразу споглядаючи годину на тих німих, байдужих цяцьках, що колись Йому доводилось ремонтувати, передусім слухати того іншого годинника усередині себе, який не помиляється ніколи. Тепер він знав, що ніщо інше, як саме той годинник, і привів до нього вірку. І тепер він міг втішатися кожною миттю, що може стати вічністю, і вічністю, що може виявитися лише миттю. Відтепер він буде завжди сподіватися і чекати чогось доброго, і в цьому знаходити сенс. Адже все людське життя і є тим суцільним чеканням когось чи чогось, що відлічується часом. А коли щось було і минуло, радітиме, що воно все-таки було. А як було, то можеш ще до нього повернутися, як повернулася Вірка. Нехай навіть на мить. «Але ти кудись зібрався?» – порушила мовчанку Вірка. «Так». Тут у лісі є чимало годинників, промовив він. Колись я їх залишив на деревах, а зараз хочу знайти та й забрати. От тільки не цілком пам'ятаю, де саме їх залишив, тож певно доведеться їх довго шукати. Засміявшись із його дивацтва, Вірка подала йому руку, і вони разом попрямували стежкою в глиб лісу.